hu kad ja amru rabbik ibrahim waachilia mbali haya wa hakika amri ya mula wako mlezi imekwisha kuja na hakika hao itawafikia adhabu isiyorudi nyuma wa lanna turusuluna lutan bihim abihim bihim dharan wa qala hadha yawmun asib na wetu walipokuja kwa Loth, aliwahuzunikia na akamuonea viki akasema hii leo ni siku ngumu Wajaa...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 alaysa minkum rajulur rashid wa kamjia mbio mbio kabla ya haya walikuwa yakatenda ma'awb yayi akasema enyi watu wangu awabinti zangu ndiyo wametakasika zaidi kwenu basi mcheni mwenyezi Mungu wala msini hizi mbele ya wageni wangu Hivyo hamna hata mtu mmoja miongoni mwenu alioongoka qalu laqad alim tamalana fi banatik min haqqi wa innaka ma nurid wakasema bila shaka umekwisha umekwishajua hatuna haki juu ya binti zako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 Je asubuhi sikaribu karibu Falamma jaa amuna jaalna alihasafalaha wa amtorna alaiha hijaratan min sijilim man basi Baasi lipofika amri yetu tuligeuza nchi yocheni na tukwaterraemshia mvuwa ya changarawe za udongo mgumu uliokamatana wa motoni. Museu amatan 'inda rabbik wama hiya min al bibaid nabuid. Ilizotiwa alama kwa mula wako mlezi na haya hayapo mbali na wenye kudhulumu wengineo. Wa ila madiana akhahum shu'ayba. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي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 na mimi adhabu ya siku kubwa hiyo itakayokuzungukeni. Wa ya qaumi awful mkiyala wal mizana bil na sa Na watu wangu timizeni vipimo na mizani kwa uadilifu wala msiwakhini watu vitu vyao wala msieneze uovu katika nchi mkafanya uharibifu baqiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin wamaa alaykum bi mwenyezi Mungu ndiyo bora kwa ajili yenu ikiwa nyinyi ni waumini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 وما اريد ان اخالفكم الا ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب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 naelekea wa yaqaumi la yajriman nakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qaum nuuhin aw qaum hudin aw qaum salih wa ma qaum lut kuhalifiana nami kusikupelekeni hata mkasibiwa kama walivyosibiwa watu wa nuhu au watu wa hud au watu wa saleh na watu wa luth simbali nanyi wastaghfiru rabbakum thumma msamaha kwa mula wenu mlezi tena tubuni kwake hakika mula wangu mlezi ni mwenye kurehemu na mwenye upendo qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mima taqulu wa inna Walau la naraka fina dha'ifan wa lawla rahtuka larajamnak wa ma anta alayna mi'aziz wakasema ewe shuaibu mengi katika hayo unayoyasema hatuyafahamu na sisi tunakuona huna nguvu kwetu la hukuo si jamaa zako ungekupiga mawe wala wewe si mtukufu kwetu qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min allahi wattakhadhtumu waraakum ra'akum Inna Rabbi bima na muhit. Akasema enyi watu wangu, kwani jamaa zangu ni watukufu zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na yeye mmemweka nyuma ya migongo yenu. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kuyazunguka yote nayo yatenda. Wa ya qaumi'amlu ala makanatikum inni amil Saufataalamun man yaatihi aadhabun yukhzihi wa man huwa kaadhib wartaqibuni inni ma'akum raqib na yuatwangu fanyeni mwezavyo na mimi pia ninafanya karibuni mtajua ni nani itakaimfikia adhabu ya kumhizi na nani aliyemuongo Nangoieni mimi pia ninangoja pamoja nanyi. Walamma jaa amrunana najiina Shu'ayba walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhat alladhina zalamu ssayhati fa asbahu fi diyarihim jathimin. Na ilipofika amri yetu tulimwokoa Shuaibu na wale walioamini pamoja naye kwa rehema yetu. Na ukelele uliwanyakuwa wali kuwa waliodhulumu, Na wakapambaukiwa majumbani mwao wamekufa kifudifudi fudi. Ka'allam ala bu'da limadyana kama Kama kwamba hawakuhamu humo. Zingatia walivyoangamia watu wa Madiana kama walioangamia watu wa Thamudi. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanan mubin. Na hakika tulimtuma Musa pamoja na ishara na udhibitisho uliowazi. Ila Fir'auna wa mala'ihi amra Wa maa fir'auna birashid Kwa fir na wa fir'auna ina waheshimiwa wake lakini wao walifuata amri ya firauni na amri ya firauni haikuwa yenye uongofu yakudumu qaumahu yawm alqiyamati nar annar wa bi'sal wirdul mawrud kiyama atawatangulia watu wake na atawaingiza motoni na mwingio muovu ulioja huo wa utbiu fi hadhihi la'nata wa yawma alqiyama bi sarifdul marfuud nao wamefuatishiwa laana hapa duniani na siku ya kiyama ni mabaya yaliyoje watakayopewa. Dhālika min anbā'il qurāni qassuhu 'alayka minhā qā'imun ḥṣīd. Hizi ni katika khabari za miji tunakusimulia. مِنْ غَيْنِهِ إِذْ بَادَ وَمِنْ غَيْنِهِ إِمْشِيَكْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله من شيء لما جاء أمر ربك wamazadohum ghairatatbib na sisi dhulumu lakini wao wenyewe wamjidhulumu na miungu yao waliokuwa wakiomba badala ya Mwenyezi Mungu haikuwafaa kitu ilipokuja amri ya Mola wako mlezi na hiyo miungu aikwazilishia ila maangamizo tu wakadhalik akhdhu rabbika itha akhdhal qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid ndivyo kama hivyo ndivyo inavyokuwa mola wako mlezi anapoikamata miji inapokuwa imedhulumu Hakika mkamato wake ni mchungu na mkali. Inna fi zalika la ayatan liman khafa adhabal akhirah. Thalika yawmun majmu'un lahun nasu wa thalika yawmun mashhud. Hakika katika haya ipo ishara kwa yule anyeogopa ya akhirah. Hiyo ndiyo siku itakayokusanywa watu na hiyo ndiyo siku itakayushuhudiwa wamanu akhiru illa liajalin ma'dud na sisi atuyaakhirishi ila kwa muda unaohisabiwa yauma ya la takallamu nafs illa biithni faminhum shaqiyun wa sa'id siku hiyo itakapofika atosema hata mtu mmoja ila kwa idhini yake Mwenyezi Mungu kati yao watakuwamo waliomo mashakani na wenye furaha dinashaqufu fi lahum fiha wa wa mashakani awatakuwa mamotoni wa kiyayatika na kukoroma khalidin fiha ma damat as wal ardu ma shaa rabbuk in Yarabuka fa'alun lima yurid humo muda wa kudumu mbingo na ardhi isipokuwa pindavyo mola wako mlezi haqika mulawa yako mlezi hutenda pendavyo wa, wa alladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha khalidin fiha ma damat as wal illa shaa rabbuk an ghayra na mawale walibaqtika wa wawa tatku am wakidumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi isipokuwa pendavyo muda wako mlezi hicho ni kipawa kisiyo na ukomo fala takufi mimma wuduna illa kama yaabudu abaahum min qabl wa inna lamuwaffihum naseebahum ghayra man qulus basi usiwe na shaka juu ya wana yaabudu hao au waabudu ila kama walivyabudu baba zao zamani na hakika sisi utawadimilizia fungu lao bila ya kupunguzwa wala qad atayna Musa alkitaba faختalifa fi walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudi baynahum wa innahum lafi shakkim minhum murib na yaqini Musa kitabu zikazuka kutilafu ndani yake na lakuwa si neno tangulia kutoka kwa mula wako mlezi bila shaka ingelihukumiwa baina yao na hakika wao wamo katika shaka juu yake inayowahangaisha wa inna kullallam ma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Na hakika mula wako mlezi atawatimilizia malipo ya vitendo vyao hakika yeye anayo habari ya wayatendayo bas stop in kama, kama amrwa wewe na wale wanaelekea kwa Mwenyezi Mungu pamoja nawe ولا msikiuke mipaka Hakika yeye anayaona yote miyatendayo wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun walam wanaudhulumu wa usije kwa kuguseni moto wala nyinyi hamna walinzi badala ya Mwenyezi Mungu wala tena hamtasaidiwa wa aqimissalata tarafain nahari wazulfam in hasanati yuzhiban as-sayiat thalika dhikra liz-dhakirin naashika katika ncha mbili za mchana na nyakati za usiku zilizokaribu na mchana hakika mema huondoa maovu hu ni ukumbusho kwa wanaokumbuka. Wasbir fa inna Allaha la yudai ajra almuhsinin. Nasubiri kwani Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa wanaofanya wema falaula من min alquruni min qablikum ulubaqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ardi illa م watabua walio ma maatrufu fihi وكانو مجرمين basi mbona hawakuwamo katika watu wa yenu yenu wanyavieo na wasaa wanaokataza uharibifu katika nchi isipokuwa wachache tu ambao ndio tuliowaokoa na waliyudhulumu walifuata zao, na wakawani wakosefu wa ma kana rabbuka liyehlika alqura bidhulmi wa muslihun wala hakuwa mula wako mlezi wa kuihiliki miji kwa dhulma tu na hali watu wake ni watendemema wala usha'a rabbuk la ja'alanna sa ummata wahida wa la yazaluna mukhtalifin namwako mlezi angelipenda angewafanya watu wote wakawa umma moja lakini hawaachi kukhitaliana illa marham rabbuk walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla ann jahannama min aljinni wan nasi ajma'in isipokuwa wale ambao mola wako mlezi amewarehemu na kwa hiyo ndiyo mwenyezi Mungu ameomba na litatimia neno la mola wako mlezi Kweli kweli nitajaza jahannam wa majini na watu pamoja wa kullanna qissu alayka min anba'i ar-rusuli ma nathbutu bihi fuadak waja'aka fi hadhihi al wa maw'izatu wa dhikral mu'minin katika habari za mitume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 منتظرون ننتظرنا نجونىنا سيسي تنغوجا ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون na nivya Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyofichikana katika ardhi na mbingu na mambo yote yatarejezewa kwake basi muabudu yeye na umtegemee yeye na Mola wako mlezi haghafiliki na yale mnayo yatenda.